în cer și pe pământ, el toată Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpli în audiența cu un cald bine v-am găsit iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii numărul 87 aduse prin preotul Valeriu. Emisiunea la care ascultați și-a propus să aducă la cunoștință ascultătorilor voia lui Dumnezeu așa cum se face în cer, după cum ne este lăsată în cuvântul scris al lui Dumnezeu, cu scopul de a învăța cum să o împlinim pe pământ. Căci cum ne-am putea altfel ruga, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ, dacă nu o cunoaștem mai întâi așa cum este făcută în cer? Gândul acesta stă la temelia alegerii tematici programelor noastre, care constă în citirea Noului Testament verset cu verset, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom ocupa de versetul 30 și 4, al capitolului 10 din Evanghelia după Matei pentru început, după ce mai întâi vom avea episodul următor din lucrarea Argatul. Episodul precedent s-a încheiat cu o discuție, un fel de mărturisire dintre cei doi soți Ondrasic, privind viața lor pe care au trăit-o ca niște oameni fără Dumnezeu. Doamna Ondrasic a fost aceea care a început mărturisirea, după care... O continuă și soțul cu cuvintele, ei, hai să ne iertăm unul pe altul. Mi-ai fost o nevastă mai bună decât ți-am fost eu, bărbat. Dar să știi, metoda are dreptate. Nu mai puteam continua așa până la boarte. Trebuia să ne oprim și să începem de la zero. Căci cu adevărat am trăit cu totul împotriva voii lui Dumnezeu. Și încă ceva, să știi, n-am spus-o nimănui, dar ți-o spun ție. Când îl văd pe băiat cum trăiește și mă gândesc cum am trăit în tinerețea mea și până astăzi, nu mai pot de rușine. Și noi avem cuvântul lui Dumnezeu, dar nu citim tot anul nimic din el. Da, trebuie să mărturisim că trăiam mai rău ca vitele. Ele mănâncă, dorm și muncesc, mănâncă, dorm și muncesc, dar cel puțin nu înjură. Dar și noi am dormit, am muncit, am mâncat, dar apoi am și băut. Am hulit pe Dumnezeu și am înjurat pe oameni, în felul acesta ne-am crescut și copiii. Nici nu mă miră că au plecat, prea puține lucruri bune au învățat de la noi. Așa vorbire bărbatul și femeia unul cu altul. Era în aceea seară, într-o zi de sărbătoare catolică, când în livadă se întreținea iarăși Samco cu Dorca. El ședea pe banca pe care o făcuse metod pentru țarancă. Iar ea stătea în fața lui, sprijinită de un păr bătrân și l-asculta, cum spunea frumoasa poveste despre cum au ajuns acasă rândunelele. Apoi spuse că și el era pe cale să înceapă și să sfârșească fiecare zi cu rugăciune și că se temea să calce poruncile lui Dumnezeu. După aceea, îi povesti cum învățase de la bătrânul David să socotească și să scrie mai bine că tatăl vrea să-i deschide o prăvălie și că noua construcție va avea și o locuință pentru el. Fata se bucură sincer. Încă copil fiind, îl compătimise pe Samco și mai târziu se gândise adesea ce o să se aleagă de el. Pe atunci, firește că de-abia putea merge. Acum mergea mult mai bine chiar dacă încet. Altminteri era un băiat frumos, deci nu o să trebuiască să rămână toată viața așa nefolositor în fața casei sau în grădină. De fapt, Dorca știa deja de mult de la surorile lui ce se plănuia cu Samco, dar nu vrut să-i tulbure bucuria și se făcu că nu știe nimic despre aceasta. Iubiți ascultători, episodul pentru ziua de astăzi se încheie la punctul acesta. Ne bucurăm foarte mult să observăm cum exemplul lui Metod, care citea cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, care se ruga, vorbea despre aceasta și celor din jur, dar mai ales el însuși trăia o viață asemănătoare Mântuitorului, a produs o mișcare atât de adâncă în toată comunitatea aceea. Iată încă două roade binecuvântate ale vieții lui, pe domnul și doamna Ondrasic, ajunși la lumina de a recunoaște că viața lor de mai înainte era trăită o viață la nivelul regnului animal, ba încă mai jos decât atât, pentru că, așa cum spune el însuși, deși ei trăiau ca animalele muncind și mâncând, cel puțin animalele nu înjurau pe când el spune noi înjurăm, facem rău și ne îmbătăm. Iată deci, o mărturisire care le face foarte multă cinste acestor oameni. Ce putem să zicem noi față de exemplele acestea? Iată un prilej serios de cercetare și dorim din inimă ca exemplul lui metod despre care am luat cunoștință cu ocazia acestei povestiri să influențeze puternic și viețile noastre, să facă din noi adevărați oameni ai cuvântului lui Dumnezeu care, pocăindu-ne să trăim o viață din aceasta exemplară, citind cuvântul lui Dumnezeu, rugându-ne și trăind ca Domnul Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă înainte, pătrunzând în inimile noastre prin Duhul Tău Cel Sfânt și transformându-le până la punctul de a admite să ne pocăim cu adevărat și să trăim o viață care ți-aduce ție slavă, iar nouă bucurie veșnică. Amin. Aceasta-i mea, Pretine ne fondre Și oricem împrejurate gre S sămiar de În pie Voiata voia Domnem veș, voiata, să mă umple de plin, pentru tine, amin. Voiata, voiata, domnem veș, voiata, să mă umple de plin. Pentru tine, Îndreptându-ne acum către Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 34 din Matei, capitolul 10, unde Domnul Iisus ne spune următoarele. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Haideți, iubiți ascultători, să medităm împreună cu preotul Nicuriță asupra acestui verset care, pentru moment, pare destul de curios. Știind că Domnul Isus a venit să aducă împăcarea, iată că El însuși ne spune aici că a venit totuși să aducă sabia și nu pacea. O lumină în privința aceasta găsim în versetul 17 de la Efeseni, capitolul 6, unde ne se spune... Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului, mai tăietor decât orice altă sabie cu două tăișuri. Iar la Evrei 4, 12. în continuare ne spune, Pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Iată deci despre ce sabie este vorba. Domnul Isus a venit să aducă pe pământ cuvântul lui Dumnezeu. El însuși este cuvântul care s-a făcut trup, după cum citim la Ioan 1 cu 14. Și cum pe pământ stăpânește minciuna, în mod natural s-a început lupta în clipa când a venit adevărul. Atât în lumea spirituală, cât și în lumea fizică, sunt lucruri care se exclud reciproc. Apa cu focul nu pot conviețui, ori apa dispare, ori focul. Împreună însă nu pot sta. Când se întâlnesc, începe o luptă grozavă și nu se oprește până când una dintre părți nu dispare. Adevărul este cea mai tăiasă sabie pentru minciună și unde de el s-a dus pacea pe care până aici părea că o dă minciuna. Toată pacea din cetatea minciunii este nimicită în clipa când intră sabia adevărului. Irod s-a tulburat mult împreună cu tot Ierusalimul când a auzit că s-a născut Mesia, aducătorul de adevăr, Mesia care era adevărul întruchipat. Unde intră Hristos, dărâmă până în temeri toate întăriturile păcatului, tulbură toată viața firească și rupe toate legăturile firești, chiar cele mai apropiate, ca de pildă, Legătura dintre tată și fiu, dintre frate și frate, dintre soț și soție, dintre prieten și prieten. Așa este adevărul. Nu pot conviețui la un loc unul care trăiește în minciună cu cel care trăiește în adevăr. Și întotdeauna cel care trăiește în minciună va fi tulburat cum s-a tulburat Irod, și va avea întotdeauna ceva de spus și de făcut, de atitudine de luat împotriva celui care trăiește adevărul. Pentru firea veche, pentru păcatul, pentru pământul păcatului, Domnul Hristos n-a venit să aducă pacea, ci numai sabie, cum spune și Sfântul Grigore de Nazianz. Ce înseamnă sabia? Despărțirea cuvântului care desparte lucrul cel mai rău de cel mai bun. Desparte pe credincios de cel necredincios. Ridică lucrurile noi și luminoase împotriva celor vechi și întunecoase. La fel spune și Sfântul Iangură de Aur. Medicii mântuie acele părți ale trupului când taie din ele părțile de nevindecat. Tot așa și căpetenia a toate restabilește liniștea când distruge înțelegerea dintre prietenii, căci nu care și nu orice fel de unire de idei este bună. Și hoții sunt înțeleși între ei. Domnul Iisus a venit să declare război păcatului, să distrugă ce este vechi, păcătos și demn de moarte, să nimicească toate lucrările diavolului care a adus și aduce tulburarea, nenorocirea în lume și moartea. Între Hristos, adevărul, și satan, care este tatăl minciunii, nu poate exista pace. Între omul vechi și omul nou, de asemenea, nu poate fi înțelegere. Pacea omului cu Dumnezeu se bazează pe războiul împotriva păcatului. Cine poartă sabia adevărului în mână, trebuie să lovească cu toată puterea în trupul minciunii. Pacea cu minciuna este contractul făcut cu moartea. Cine vrea să fie prieten cu Dumnezeu, se face vrăjmaș cu lumea. Aceasta e calea lui Hristos. Lumea este aceea care l-a pus pe Hristos pe cruce și nimeni din cei ce sunt ai lui Hristos nu mai poate iubi lumea care l-a omorât pe Hristos. În versetul 35 din Matei 10 unde ne aflăm, Domnul Iisus lămurește în continuare gândul cu aceste cuvinte. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Lucrarea de unire pe care Domnul Isus a venit să o facă începe prin despărțire, căci numai acolo este adevărată unire unde există o adevărată despărțire. Amestecul și unirea sunt două lucruri cu totul deosebite. Și amestecul pare un fel de unire dar este o unire care distruge. Amestecul este unirea diavolului. Toate unirile care ne fericesc nu sunt uniri, ci amestec. Domnul Iisus unește, diavolul amestecă. Nu se poate face unire decât după ce s-a făcut despărțirea perfectă din amestecul diavolului. Elementele care au aceeași natură se unesc. Cele care nu au aceeași natură doar se amestecă. Cine amestecă cu o trava împrăștie moarte. Amestecul totdeauna duce la moarte. Multe din căsnicii sunt doar amestecuri, nu uniri. Dintr-un astfel de amestec nu poate ieși o viață fericită, ci un monstru, așa cum s-ar întâmpla și pe plan fizic din împreunarea omului cu un animal. Amestecul naște monștrii și pe plan spiritual și pe plan fizic. Unirea însă, unitatea, este tăria. Amestecul este slăbiciune. Când două elemente de aceeași natură se unesc, se naște o tărie de nezdruncinat, dar când se unește fierul cu lutul, slăbiciunea se arată atunci și mai limpede. Versetul acesta ne spune, deci, că Domnul Isus a venit să despartă. Iată câteva din lucrurile pe care le desparte El. Neghina de grâu, se vede aceasta în Matei 13, a venit să despartă oile de capre, Matei 25. A venit să despartă adevărul de minciună, paiele de grâu, lumina de întuneric, a venit să despartă adevărata credință de cea falsă, de fățărnicie. A venit să despartă ceea ce este al lui Dumnezeu de ceea ce este al diavolului. Domnul Iisus a venit să despartă pe ucenicii săi de groatele care îl urmau din întâmplare, din curiozitate sau din interes. Acolo, deci, unde intră adevărul, produce despărțire. Desparte pe fiii lui, pe fiii adevărului, de fiii minciunii. Și la început a fost așa. Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric, facerea 1 cu 4. A despărțit uscatul de ape, facerea 1 cu nou. A despărțit apele de sus de apele de jos, facerea 1 cu 6. Și după ce a făcut despărțirea, apoi a creat viața. Tot așa stau lucrurile și cu viața cea nouă în Hristos. Numai după ce se face despărțire, se observă această viață, se observă roadele ei, se observă cerul. Nu vă înjugați la un juc Nepotrivit cu cei necredincioși, scrie cuvântul la 2 Corinteni, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Apoi scrie, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fi și fiice. Deciti citit 2 Corinteni 6, versetele 14, 17 și 18. Numai când se face o despărțire desăvârșită de tot ce este păcat și rău, numai atunci și după aceea, deci, se poate ajunge la o unitate desăvârșită, și omul cu omul, și omul cu Dumnezeu. Dacă unele mădulare ale familiei nu au inima spre Hristos, se produce despărțire. Se poate ajunge la desăvârșită unire cu Domnul Hristos și cu ai Lui, numai dacă se face mai întâi o despărțire desăvârșită de Duhul Lumii și de păcat. La versetul următor, versetul 36 din Ioan capitolul 10, Domnul Isus adaugă. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Aceasta este cea mai veche profeție biblică. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, scrie la Facerea 3 cu versetul 15, profeția făcută cu privire la nașterea Mântuitorului. Sămânța șarpelui cel vechi este împotriva sămânței lui Dumnezeu, împotriva lui Hristos. Oriunde se află sămânța lui Hristos, tot ceea ce este vechi, tot ce-i de deavolească se ridică la luptă cu o ură înfocată. Profeția aceasta s-a menținut tot timpul istoriei omului credincios lui Dumnezeu. Vrăjmașii omului sunt cei din casa lui, spune prorocul Mica la capitolul 7 cu versetul 6. Cel din tâi vrăjmaș al omului care a primit sămânța lui Dumnezeu în el este firea veche, este euul lui. Tot ce ține de firea veche din om, pofte, plăceri, păcate, prietenii, interese pământești, se ridică la luptă împotriva lui. Al doilea vrăjmaș al omului este cel mai apropiat om, adică mama, tata, soția, soțul. Se cunosc cazuri când din pricina lui Hristos cele mai strânse legături firești au fost rupte, dar nu numai că au fost rupte, ci ființele iubite au devenit cei mai mari vrăjmași. Se spune despre Sundar Singh că era foarte iubit de părinții săi. Din dimineața când a devenit creștin s-a produs o prăpastie atât de mare între el și tatăl său care îl iubea ca pe ochii lui încât iubirea cea înfocată s-a transformat în ură înfocată și l-a gonit cu bagiocuri din casa pământească părintească fără să-i dea nici măcar hainele trebuincioase. Orice pace, orice părtășie și orice înțelegere firească este deranjată când vine Hristos cu pacea Lui, cu lumina Lui și cu ordinea Lui. Între pacea lumească și pacea Lui Hristos nu există nicio legătură. Oamenii se vor împărți în grupări atâta timp cât pe pământ vor fi două căi. Calea păcatului și calea sfințeniei, calea adevărului și calea minciunii, calea Lui Hristos și calea lumii. Unii vor fi pentru una, alții vor fi pentru alta. Unii vor fi pentru Hristos, alții vor fi pentru lume. Cei care sunt pentru calea lumii trec peste orice dragoste naturală și se ridică împotriva celor credincioși. Un lucru trebuie știut. Hristos nu face pace cu înclinările noastre nelegiuite. Pacea lui se așează numai într-o inimă unde toate pozițiile celui rău au fost cucerite. Cum să ai pace când șarpele n-a ieșit din sân? Cum să fii liniștit atâta timp cât săgeata vrăjmașă n-a fost scoasă din trup? Pacea lui Hristos exclude pacea cu păcatul. O părtășie între egoism și voința dumnezeiască, între adevăr și minciună, este cu neputință. De aceea este vrăjmășie între sămânța șarpelui și sămânța lui Hristos. Citim acum versetul 37 de la Matei 10, unde Domnul Isus ne dă în continuare următoarele învățături. Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Lumina ochiului este deranjată chiar și de cele mai dragi ființe și lucruri, dacă este atinsă. Lumina ochiului nu suportă nimic din ceea ce este străin de firea ei. Așa este și Domnul Hristos pentru inima credincioasă. El este lumina ochilor, este însăși viața, este cel mai aproape. Cine renunță la el, renunță la viață. Viața nu se poate pune pe planul al doilea. Hristos trebuie să fie întâi și apoi toate celelalte. Inima omului are o plecare naturală spre a face idoli din aceia care îi sunt dragi încât să iubească mai mult decât pe Iisus. În apropierea tronului său, nu mai trebuie însă nimic să fie. El singur trebuie să împărățească. Iubirea tatălui sau a mamei pentru copilul lor e cea mai înaltă iubire omenească. Firește, când e vorba de un copil sau de un prieten, niciodată nu iubim prea mult, dar uneori îi iubim rău. Evanghelia fiind o arătare a iubirii, înalță mult acest simțământ, însă, cu o condiție, să fie binefăcător, nu vătămător. Uneori, o iubire aprinsă, ne orbește și sfârșim prin a iubi rău. Ca să nu ne rătăcim în privința iubirii noastre, trebuie să iubim ființele ce ne sunt scumpe pentru binele lor, pentru sănătatea și mântuirea lor, cu alte cuvinte să le iubim în Dumnezeu. O regină iubea mult pe fiul ei, cu toate acestea ea spunea adesea că ar vrea mai bine să-l știe mort decât să-și piardă sufletul. Din pricina credinței în Domnul Isus, un tânăr a fost urmărit și prigonit. Timp de trei zile a fost bătut cu biciul pe străzile unui oraș, apoi i s-a pus pe frunte un fier înroșit și în cele din urmă dus să fie ars pe rug. Pe când călăul îi punea fierul înroșit pe frunte, un glas din mulțime s-a auzit strigând. Trăiască Iisus Hristos și Evanghelia lui! Era mama acelui tânăr. O altă întâmplare. Un băiat credincios avea un tată bețiv. Omul acesta socotea pe orice om care se roagă drept un prefăcut. Cu toate acestea, băiatul n-a încetat de a merge la școala de duminică. Într-o zi, tatăl a văzut pe fiul său rugându-se. Atunci s-a mâniat foarte rău, a trântit pe băiat la podea și blestemându-l l-a oprit de a se mai ruga. Iar dacă nu înțelegea să nu se mai roage, să plece din casa lui pentru totdeauna. Când l-a găsit iar rugându-se, i-a poruncit cu niște cuvinte și mai aspre să plece din casa lui. Băiatul și-a strâns lucrușoarele lui și cu lacrimi în ochi și-a luat rămas bun de la mama și de la frații lui și-a dat să plece. Când era în ușă, a întâlnit pe tatăl său pe care l-a îmbrățișat și a zis, Rămâi cu Dumnezeu, tată, cât voi trăi, mă voi ruga pentru tine. Și zicând aceste cuvinte, a părăsit casa. Atunci tatăl lui a adânc mișcat l-a chemat înapoi și a zis, O astfel de credință îmi place și vreau să fiu și eu la fel. De atunci încolo tatăl și fiul s-au rugat împreună. Încă o întâmplare. O femeie din lumea mare, numită Perpetua, care a trăit prin vreacul al treilea în Cartagina, a fost închisă din pricina credinței în timpul prigonirii poruncite de împăratul Septimius Severus. Totul a fost încercat spre a face pe tânăra femeie să se lepede de credința ei în Hristos. În cele din urmă, știindu-se cât de mult iubea ea pe bătrânul ei tată, L-a trimis la închisoare, la fica lui, în mai multe rânduri ca să o ce să se lase de credința ei. Acesta a venit chiar în clipa morții și a zis Fata mea, ai milă de perii mei albi, gândește-te la frații tăi, la mama ta, la copilașul tău care nu va putea trăi fără tine. Apoi, aruncându-se la pământ, a început să-și barba și-și-a plecat fruntea în țărână, spunând cuvinte care ar fi mișcat pe orice făptură. Perpetua, a cărei inimă i se sfârșia la auzul acestor cuvinte, nu înceta să-și repete mereu cuvintele Domnului Isus: Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Numai așa a putut birui încercarea grea prin care trecea și să sfârșească biruitoare alergarea pe pământ. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului 087 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este un mare har din partea lui Dumnezeu posibilitatea împărtășirii cuvântului lui Dumnezeu pe calea aceasta a undelor de radio. Facă Domnul Dumnezeu ca aceasta să se întoarcă înapoi la el cu o mare binecuvântare, iar pentru noi să fie un folos veșnic, devenind copii ai lui și împărtășind toată veșnicia împreună cu el. Amin. Nici când N-am să-mi A ta să cânt Cântări de glorie O mie Dumnezeiesc Prin tine -i Viața mea Iertare Sfântă a primit Și Multe bucuri în suflet tu mi-ai dăruit Iisus, te-ai dat pe rău divin. Prin moartea ta ne-ai mântuit, A ta-nviere și viață. De Ferici.